یا کی امن طورز به یو سړی جهنم ته داخل کړي دی به هلته زرخاله د تیر کی بیا به د اوازو کیه حنان یا مننان الله جل جلاله بیات کی نو الله تعالی به جبريل علیه السلام ته وفرمای اذهب فاتني بعندي تلعش او زمبند راولا جو جبرائيل علیہ السلام بدر اولی او دا انسان با دا الله جل جلاله راندې او نو الله جل جلاله بدن ته پوسوږي چې تا خپل ځای څنګه بیا موږ یې جهنم کې چې و مټکانو او تمځو هغه څنګه نو دیوی شمول مکان خورر بعد ذیو صح زیر جهنم الله دې موږ نو الله تعالی به بیا حکم وکي ردوه اله مکانې دی واپس پلځي ته بوزي جهنم ته واپس نو دا سره چې کل روان شي جبريل علی السلام و روان کی دې ور اوسه وروستګوري نو الله جل جلاله وبا ته وفرمې الى اي شيئ تنتلتفته تصيصي ستراستګوري والي وروستګوري نو ديبوي چا الله زه ما خد او ميدو شيو زلزله جهنم نه روست بیاو الله جل جلاله بنه خغو بان ساتی نو الله جل جلاله بده تو فرمای ازهبو جبريل عليه السلام تب حکمو کې ازهبو به ان الجنه دغه جنت ته هر با جنت ته داخله کړی شي مسلېبا الله جل جلاله منه خغو مان ساتی الله تعالی نو خو می ساتی بیا اللہ جن جلالهو انسان سرا ہم دراسی معاملے کی سنگ اچھر انسان ارگو مانوی با اللہ بانده